Així que has vist en Johan T'hauré monstruo al voltant d'una taula. Hm. Hm. Pel que sembla, vaig veure una cosa que no hauria d'haver vist. Aquell noi ros ben plantat, aquella nit d'ara farà un any... Tots aquells que han vist Johan han de morir? Quan vaig sentir els tres trets, la por es va apoderar de mi i vaig fugir d'aquell lloc. Estava convençuda que havien disparat contra en Tenma. Però l'endemà al diari hi havia una notícia que deia que en aquell lloc havien trobat un home anomenat Junkels, mort a causa de tres trets. Ho va fer Johan, oi? N'estàs segur que em vols disparar? Si em mates, mai l'aconseguiràs. El que tu vols és aquella foto d'en Johan quan era un nen. Saps què passarà si em mates? La foto passarà automàticament a mans d'un investigador de l'Agència Federal de Criminologia. Farem un tracte. Si vols aquella foto, m'hauràs de dir on és, entén-me. Ha Es pot saber què et fa gràcia? Et tremolen les cames. T'estàs fent la forta per on prou fein estànt estreta. Ets molt divertida. Entesos, T'ho diré. Què fan entendme dir que m'? Ho. Evidentment fa de metge Però això sí, clandestinament On és? Pel que he pogut saber, es veu que hi ha un home que va arribar a ocupar el segon lloc en un sindicat de Hanover El cap d'allà va tema que aquest home li prengués la seva posició i va intentar desfer-se'n Però va fallar i tan sols li va fer algunes ferides Ara en tema té cura d'aquest home Està en una casa prop de Fussen. Aquí pel plantat tota l'estona Que véns? Aviat serà l'hora de dinar? A veure, es pot saber quin un em porta de cap Doncs avui... Fa un dia esplèndid de veritat, he pensat que seria bona idea dinar al jardí. Dinar aquí al jardí? Dieter, vols portar els plats, si plau? De seguida! Les seves ferides evolucionen favorablement i li anirà bé prendre una mica el sol. Doctor, tenc-me. Vostè em va salvar la vida. Si no arriba a ser per les seves cures impecables, hauria mort en aquella consulta ruïnosa de poble. Li estic molt agraït. I ara? El cap només hi tenia unes quantes esgarrapades i una ferida important a la cama. L'artèria tibial anterior estava intacta. És un home amb molta sort. Mm. Un home amb molta sort. Apa, nois! Això ja està! Ah, quina bona olor que fa! Què me'n diu? Oi que és deliciós? Encara que no ho sembli, en Heckel és molt bon cuiner, oi? Que tinc raó Què vol dir encara que no ho sembli? Aquest plat es diu pollastre a la merengua i el secret n'és la salsa L'he fet seguint la recepta del restaurant francès Le Petit Besson Sempre ha de donar explicacions Dubto que un marrec pugui apreciar la subtilesa d'aquest plat Si li afegíssim salsa de soja encara seria més bo Tu sempre vols afegir salsa de soja tot arreu, que trobes que li falta alguna cosa? Això és una taula. D'això se'n diu seure al voltant d'una taula. Tota la vida he estat capaç de fer qualsevol cosa per guanyar diners. Però si voleu que us ho digui ara, ni tan sols sé perquè ho vaig fer. Vaig abandonar els meus pares, no m'entenia els meus germans i la meva dona i els fills els van matar. Però jo tan sols volia seure al voltant d'una taula com aquesta... <síntic> Els diners fan embogir les persones Han sentit mai aquesta història? Fa cinc anys, aquí a Alemanya Va aparèixer una mena de banc Que monopolitzava el capital clandestí Feien una feina realment extraordinària tot el diner negre que provenia de fons il·legals passava per les seves mans i en poc temps quedava net Es refereix al blanqueig de diners Exacte, actuaven com si es tractés d'un banc normal Donaven crèdits, cobraven interessos Aquella organització va anar creixent de forma vertiginosa En tan sols cinc anys va acumular una fortuna immensa Ostres! Però resulta que aquest any, de sobte, l'home que era el capdamunt i dirigia totes les operacions, va desaparèixer. Endevinen què va passar? Allò va portar el caos. Va arribar el caos total. Els homes que es van quedar van començar una lluita ferrissada per repartir-se els diners. La majoria va acabar perdent la vida i aquella organització es va ensorrar. Si s'haguessin limitat a seure al voltant d'una taula per compartir un àpat. I què? No es pot saber on parar, ara? Eh? Què? Vull dir l'home que dirigia l'organització. Segurament el devien pelar, clar. No ho crec. Ara deu viure en alguna banda. És possible que encara estigui estudiant. Estudiant? Exacte, sembla mentida, però... Segons diuen els rumors Aquest home, o més ben dit, aquest noi Quan va fundar l'organització ara fa 5 anys Tan sols tenia 15 anys 15 anys, diu? No em facis riure Un noi d'aquesta edat seria incapaç de fer res Doncs el cert és que ho va fer Semblava com si estigués observant el comportament dels homes moguts pels diners Com un nen sent curiositat per una filera de formigues Em pot dir on... on era aquest... banc clandestí? La base de l'organització la tenien a Düsseldorf Però pel que es veu, l'home que la dirigia es desplaçava constantment I enviava ordres des de diferents parts del país Quin és l'últim lloc des d'on va enviar algun ordre abans de desaparèixer? No en conec els detalls, però he sentit dir que una colla d'homes ensegats pels diners es van trobar a Mónic. Potser els va reunir ell. Mónic? Què et passa, noi? De cop fas mala cara. Escolteu, per què no li diem a l'home que hi ha allà baix que vingui a dinar? Oh, clar. Tens raó. Em sap greu, però la feina d'aquell home és fer de guarda espatlles i protegir-me. Però si a vostè ja fa temps que l'han donat per mort. De debò creu que encara vindrà algú a assassinar-lo? Pensa continuar vivint de tal manera que continuï necessitant protecció? Aquest home ja fa molt de temps que treballa per mi. Escolta, diga li a en Helmut... Es diu Herlmut que bé ja sé com' se diu. Doncs ves i diga-li que la feina de guardaespatlles ja s'ha acabat. Ell és l'últim home i allà que em queda. Ves i diga-li que si vol parlarem del nostre futur al voltant d'aquesta taula. Sí, Senyor Helmut, vingui a dinar! Tots l'estan esperant. En temmes està en una casa que hi ha més amunt. El vols matar tu mateix, oi? Què és, això? M'avisa que li ha passat alguna cosa a en Helmut. Què? Em temo que en Helmut és mort. Ho han fet els homes que el persegueixen? No ho sé, però el que és segur és cara mateix i ha algú que ve cap aquí. Ah. Senyor Hel! Digue-li... Eh? ...que fugi de seguida. Eh? Digue-li que fugi de seguida. Afanya't! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Senyora! Vés, afanya't! Però senyora, està ferida! Tant se val, vés-te'n! D'on... d'on ha sortit el tret? Oh. L'ha encertat? No ho sé, però tant se val això. tan' ten ara mateix. No la puc deixar aquí sola. Està ferida. La mataria. Deixa'm estar i afanya't. No la penso deixar. Ens hem d'amagany entre els matolls. Vaja. Així que aquella dona no tenia cap intenció de matar-lo. Es troba bé, senyora? Sí, estic bé, però és possible que aquell home hagi pujat cap a la casa. No ho crec. Per arribar a la casa ha de passar per aquest camí per força. No pot anar a parar enlloc més. Què vols dir? M'he recorregut aquests camins un munt de vegades i la resta va anar parar una mena de precipici, no arribant fins dalt. Entesos, això vol dir que si em quedo vigilant aquí i podré impedir que pugi més amunt i el trobi. Que pugi aquí? Ah, en Roberto. Ha vingut fins aquí per assassinar, entén-me Entén-me? Però vostè, senyora, qui és? És amiga d'ell? Mm. <ríe> què passa? De què riu? Per què ho sàpigues, jo no sóc cap senyora, noi Va, afanya, ves a buscar en Tenma i digue-li que fugi de pressa però, escolti, senyora, senyoreta, vostè no... Fes el que et dic, ja t'he dit que estic bé No es pot quedar aquí, ha perdut molta sang Entèn-me, deu haver sentit el tret i vindrà de seguida a salvar-se, ja ho veurà Escolta'm, t'he dit que en Roberto vol assassinar, entèn el vol matar, que no ho entens Si ve fins aquí, li facilitarem la feina, sens. Però si l'aviso i nosaltres fugim d'aquí, vostè, senyora, morirà de sagnada Ja t'he dit que no em diguis senyora Quina relació tens amb en Tenme? Sóc el seu amic i vostè, senyor... senyoreta És amiga d'en Tenme, no? I tant que sí, perquè fins i tot està en ferida el vol protegir Que... que li agrada, en Tenme? És la seva nòvia? Vigila aquell cantó <laughs> T'agrada, en Tenme? Ja ho crec, m'agrada molt Per què? Què t'agrada d'ell? I a vostè, senyoreta? Per què li agrada? Mm. Roberto! Si t'amagues entre els matolls amb la intenció de disparar-me, deixa-ho córrer! I et vaig avisar! Si moro aquella foto d'en Johan que tant desitges anirà per automàticament a l'Agència Federal de Criminologia i no la veuràs mai! Si vols aconseguir la foto, desapareix d'aquí ara mateix! Veig que sap com tenir-lo a ratlla, eh? És mentira. Què? Dubto que sigui la mena d'home que se'm passi una bestiesa com aquesta. Ah, es troba bé, senyoreta? Com vols que em trobi bé. Au, oh, va. Fuig d'aquí, tot sol. No ho puc fer, això. Entén-me, no trigarà. Ell no vindrà. I és clar que sí. Entén-me. Entén-me, no vindrà a salvar-me. Ell no vindrà. Dítar! Dítar, on ets? Entén-me, aquí! De seguida vinc. No et moguis d'on ets, sents? No Venguis Si ho fas et matarà d'un tret El seu objectiu és assassinar-te Ha vingut a matar-te Aquesta veu No no pot ser que sigui Aquesta senyora és amiga teva Li han disparat i està perdent molta sang eh? Eva No puc permetre que et matin Kenzo El meu somni és entregar-te a la policia En vida i que paguis pel que vas fer així passaràs la resta de la vida engarjolat i te'n penediràs i te'n tota la vida d'haver-me deixat oh, oh, No cridi, que li farà més mal Dítar! Que em sents, Dítar? Pots localitzar aquest home des d'on No ho sé, tenc-me No sé on s'ha amagat No vinguis. No pots morir. Aguanti, senyora, sisplau. Entén-me, no vindrà. No em vindrà a salvar. Sé que no vindrà. Sisplau, senyora. Entén-me, no em vindrà sol bo. Es pot saber què fa amb les tovalles? Vui parar a taula. La seva ferida evoluciona bé. I fa un dia realment esplèndid per dinar aquí fora, al jardí. Ha tingut molta sort. Què he tingut sort? I tant. Aquell home que li va disparar era un bon professional. Era conscient de les dificultats que comporta accedir fins a aquesta casa enmig de la muntanya. Ell sabia que només hi havia un camí d'accés i un fort sistema de vigilància. Si hi hagués hagut més d'un home armat a la casa, és evident que no hauria tingut res a fer. Sabia que no arribaria. Per això la va utilitzar vostè. Em va utilitzar per arribar en Entenma? Exacte. Va arribar a la conclusió que l'única manera de poder arribar fins aquí era utilitzant la visita inesperada d'una dona. Però vostè el va trair. I així és com el seu pla se'n va anar a Norris i ja es va veure obligat a retirar-se A retirar-se? Sí, aquell home no estava amagat entre els matolls oh. Aquest plat és pollastre a la Marengo És la primera vegada que el preparo així que no li puc assegurar que sigui bo També va tenir sort en un altre aspecte Va tenir sort com un metge excel·lent com el doctor Tenma l'atengués On és, ara, entén-me? Se n'ha anat. A on? Tenia moltes ganes d'anar a Múnich. A Múnich? Molt bé. Ja podem començar a dinar, no ho sé, però diria que igual que allò, vostè també fa molt de temps que no s'asseu a menjar al voltant d'una taula com aquesta. Episodio 25 El chico de los jueves